TRIPAT 1-0-1-1 imaginează ți pentru o clipă că lumea ar fi așa cum ai visat-o Imaginează-ți apoi cum vine cineva și îți lovește cu brutalitate visul Lumea visată, de o mie de ori o lovește Ce încă de o mie de ori o izbește O înjoasește, îi tulbură tonalitățile Dacă nu reușești atunci gândește la un vas de porțelan de serv Ori mai bine la un vas de ceramică veche cu cuteni ori ferigele o mie de ani, 2000 de ani, trei mii de ani de cultură Și acel cineva încă de de ori lovește Și încă, și încă La urmă fă un ultim efort și imaginează-ți mâinile tale încreștate Cu furie surdă, neștiudă și oarbă Pe mânerul obiectului dur care lovește Știu, tu nu poți fi acela, dar imaginează te rog Imaginează-ți cioburile împrăștiate peste tot Bucățile lor de viață risipită Tristețele lor toate, speranțele lor spulberate, dezamăgiile și sentimentul de ireparabil care te va și la sfârșit. Dacă nici așa nu reușești, privește-ți în ochi atunci, indiferența zilnică, jumătățile de măsură, calcule, trânguielile meschine, succesele de asemenea, hănindu-te oră de oră, secundă după secundă. Și toate astea se întâmplă, sunt extrem de reale, disperarea copiilor tăi într-o lume de cârpă, niciun glas al bucuriei nu va mai putea izbucni, și toate astea se întâmplă, sunt extrem de reale, în timp ce în inima ta caldă de javră, sinele tău plânge, neauzi de nimeni, cu numai îngerii știu singuri să plângă, o, și până la suflet mai e mult, foarte mult mai e până la suflet, iar un simplu exercițiu de imaginație, sincer, niciodată nu ajunge